שיעור מספר 8. המספרים 1 עד 10 בזכר. 1. מורה 1. 2. שני סטודנטים. 3. שלושה. שלושה מלונות. 4. ארבעה. ארבעה חברים. 5. חמישה תלמידים. שישה. שישה ילדים. שבעה. שבעה סרטים. שמונה. שמונה רופאים. תשעה. תשעה פקידים. עשרה. עשרה ספרים. הבית הגדול. ברחוב בן יהודה בתל אביב יש בית גדול. בבית יש עשר דירות. בארבע דירות יש ארבעה חדרים. בשתי דירות יש חמישה חדרים. בדירה אחת יש שישה חדרים, ובשלוש דירות יש שלושה חדרים. כמה חדרים יש בבית הגדול ברחוב בן יהודה? בכיתה בכיתה של המורה דבורה יושבים חמישה תלמידים ולומדים עברית. בכיתה של המורה חנן יושבים ארבעה תלמידים וגם הם לומדים עברית. כמה תלמידים לומדים עברית?